Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina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 Yuslih lakum a'amalakum. Wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadithi. Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuhah. kulla muhdathatin bid'ah. Walaupun tidak ada yang salah, tetapi tidak ada yang benar. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fawzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Dari hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekedar mengingatkan pembahasan kita. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaala ya Rasulullah ara'aita idha sallaytu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an a adkhul al-jannata qala na'am qala la azidu ala dhalika shay'an rawahu muslim dari abu Abdullah, jabir ibnu Abdullah al-ansari radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, Sahabat tersebut berkata, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Bagaimana pendapat anda, pendapat engkau ya Rasulullah, Bagaimana menurutmu? Apabila aku menunaikan solat-solat yang wajib dan aku berpuasa ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah sedikitpun. Apakah aku akan masuk jannah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, naam, iya. Lantas ia berkata. Si penanya, demi Allah, aku tidak akan menambah sedikitpun dari itu. Ikhwanifuddin ma'asyur al-ikhwah, kaum muslimin, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah menyebutkan beberapa penjelasan, kemudian kata Syekh al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, Wallahu jalla wa Ala qassama al-mu'minina, Hilas tiga tiga Allah jalla waala membagi kaum mukminin kepada tiga jenis tiga bagian golongan pertama adalah walimul linabsi seorang yang zalim atas dirinya Yaitu mereka-mereka yang terjatuh dalam perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan ma'asiat, di bawah kesyirikan. Yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, selain syirik. Maka orang yang demikian, barakallahu fikum, ia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni dia secara langsung dan masuk jannah. Dan bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah mengazabnya, Walakin huwa min ahlil jannati. Tapi dia akan termasuk dari ahlul jannah. Walaupun dia diaadab terlebih dahulu, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Yang kedua, dan ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Yang terkait dengan topik yang ada di dalam hadis ini. Yaitu seorang yang hanya mencukupkan dengan al-faraid. Hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib. Dan tidak menunaikan amalan-amalan sunnah. Tidak menambah dari amalan-amalan sunnah. Salat. Hanya sebatas salat lima waktu. Tidak ada salat-salat sunnah. Saum Ramadan. Sebatas Ramadan saja tidak menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Dan ia meninggalkan perbuatan-perbuatan haram dan mencukupkan dengan yang mubah. Sementara golongan yang ketiga adalah. Orang yang bersegera dalam kebaikan. Yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum menunaikan yang wajib-wajib. Bersama dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Menjauhi perkara-perkara haram bahkan yang makruh. Bahkan terkadang meninggalkan sebagian perkara mubah sebagai bentuk kehati-hatian. Ini tentunya barakallahu fikum jenis yang ketiga ini fi a'la darajatil mu'minin. Derajat kaum mukminin Yang paling tinggi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang menjadi Gambaran atas Tiga pembagian yang disebutkan tadi Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-32 Dua Fatinhum zalim لنفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya dan ada yang pertengahan dan di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Maka kaum mukminin mereka tidak keluar dari tiga pembagian ini wa fil jannah dan semuanya di jannah dengan fadilah dan keutamaan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala Allah taala berfirman Dalam surah Fathir ayat yang ketiga atau tiga puluh tiga. Yang tadi pada ayat yang ketiga puluh dua. Tentang tiga pembagian kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang ketiga puluh tiga. Jannatu adnin. Yadkhulunaha Yuhallawna fiha Min asawira Min zahabin Walu'lu'a Walibasuhum fiha harir Surga aden Akan mereka masuki Mereka diberi perhiasan Di dalamnya Berupa gelang-gelang Dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra. Maka kata as-syaikh hafizahullahu ta'ala Hatta zalimu li nafsihi til jannah. Bahkan pun yang zalim. Terhadap dirinya. Akan masuk jannah. Mada ma laisa indahu syirkun wala kufrun pada dirinya tidak ada kesyirikan dan kekufuran yakni barakallahu fikum, ia tidak mati di atas kekufuran akbar dan syirik akbar puncak-puncaknya padanya ada kemaksiatan dosa-dosa besar dari selain syirik Bahkan minahil jannah, bisa dalam bentuk ia masuk ke dalam jannah dengan pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala masuk secara langsung, atau bisa jadi, ia dia adat di neraka sesuai dengan kadar yang bisa mensucikan dan membersihkan dia dari dosa-dosanya, cuma yadhuul jannah. Kemudian ia akan masuk ke dalam Al-Jannah. Dekhwan fi din, a'azzani allahu wa'iyyakum ma'asyur al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari hadis yang ke-22, kita akan beranjak pada hadis yang ke-23. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An-Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu Anhu Qala Insallallahu Alaihi Wasallam At-Tuhuru Shatrul Iman والحمد لله تم لء الميزان وسبحان الله والحمد لله تم لءاني أو تم لء ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر بيا والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباء نفسه Famugtikuh atau mubikuh Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Malik Al Harith bin Asim Al Ashari radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersuci separuh dari iman. Dan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan ucapan Subhanallah serta Alhamdulillah keduanya akan memenuhi. Atau satu dari dua ucapan tersebut. Akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda atau bukti. Kesabaran adalah cahaya. Dan Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu atau menjadi bumerang dan malapetaka bagimu. Setiap manusia pergi berpagi pagi ia menjual dirinya maka ada di antara mereka yang memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fill din a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyaknya perangai-perangai kebaikan dan amal amal kebaikan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam. at syatrul iman. Bersuci. Separuh. Dari iman. Bersuci ada dua macam. Yang pertama adalah. Tatuhurun hissiun. Bersuci. Bersuci dari sisi hissi suci badan dari hadas dan najis dengan air bersuci dengan air membersihkan badan dari hadas dan najis bersuci dan yang kedua adalah suci secara ma'nawi dari dosa dan kemaksiatan serta kesalahan Ini jenis kesucian yang kedua. Ucapan Rasulullah SAW syatrul iman. yakni nisful iman. Separuh dari iman. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan athuhur di sini adalah athuhur al-hissi bersuci dari sisi hissi secara indrawi yaitu kesucian dari hadas dan najis maka bila seseorang bersuci dengan taharatun hissiya maka ia telah meraih separuh dari iman Kenapa li anna ath-thaharah al-hissiyyah syartun li sihhatish shalah karena taharah secara hissi membersihkan diri dari najis dan hadas dengan air itu termasuk syarat sahnya salat Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahawa yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah Jenis yang kedua ath al-ma'nawi. Wa zhahir namun yang zhahir kata Syekh Saleh ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a anahu ah, syamilun li ath-thuhurain. Abduh Mencakup dua kesucian. Mencakup li ath Syamilun li hurain? Maka tidak cukup dengan sekedar suci badan Suci indera Membersihkan diri dari najis Dan hadas. Sebagaimana tidak cukup Dengan sekedar suci ma'anawi Maka barang siapa yang berkallahu fikum bersuci dengan paharatun hissiya Yang diperintahkan secara syari Dan ia pula berpaharah Dengan paharatun ma'nawiya Membersihkan dan mensucikan dirinya dari dosa dan kemaksiatan Maka Dia telah meraih separuh dari iman Dan yang tersisa pada dirinya dari bagian yang lain dari separuh yang berikutnya adalah al-amal li-andal imana kamasab kabayanu. Karena iman sebagaimana sudah berlalu penjelasannya kaulun wa-amalun waktu-dun. Ucapan amalan dan keyakinan. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah jalla wa ala. Kemudian ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah adalah as-sana'u 'alal mun'in. Sanjungan terhadap yang memberi nikmat. Ia adalah sebuah kalimat yang apabila seorang insan mengucapkan kalimat tersebut fa innaha tamla'u mizan al-a'mal yaum al-qiyamah ia akan memenuhi timbangan amalannya pada hari kiamat. Karena kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan amal akan ditimbang pada hari kiamat pada al-mawazin pada timbangan satu kalimat alhamdulillah yang sepantasnya seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kejujuran menyanjung Allah subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran وَيُقَيِّدُ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ Dan dia mengikat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan syukur. Dan mengarahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan segala macam bentuk kenikmatan yang ada pada masing-masingnya diarahkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perkara yang sangat penting yang diingatkan Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'a, "Falaysa alhamdulillah bil lisanin faqat." Ucapan alhamdulillah bukan sekadar hanya ucapan lisan saja. Bal alhamdulillah bil lisani wal dengan lisan dan juga perbuatan. Disertai dengan perbuatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada ketaatan kepadanya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai ditambah lagi barakallahu fikum Allah jalla subhanahu telah memberikan janjinya wallahu la yukhliful miiad dan Allah zat yang tidak pernah menyelisih janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Bila kalian bersyukur, pasti-pasti aku tambah. Namun bila kalian kufur, ingkar, nikmat, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian, ucapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ تَمْلَعَانِي أَوْ تَمْلَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Kalimatani, dua kalimat. Subhanallah. Maknanya adalah Pensucian Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Serta mensucikannya, membersihkannya dari sekutu-sekutu. Dan mensucikannya dari annaqais wal uyub. Dari kekurangan-kekurangan dan aib, cacat cat celah. Dan ucapan yang kedua adalah, walhamdulillah. Sebagaimana sudah berlalu sana'un alallahi jalla wa'ala sanjungan terhadap Allah. Tamla'ani au tamla'u al-kalimatul wahidah, kata Syekh Satu kalimat. Kem lama baynes sama iwal ardi akan memenuhi antara langit dan bumi dan sedajamana dimaklumi bahwa antara langit dan bumi ruang terbuka yang sangat luas ruang terbuka yang sangat luas telah datang dalam hadis ibn Abbas radhiyallahu anhuma annannabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahum bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hal tadruna kam bayna samai wal-ardi tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi qala kata Ibn Abbas radiyallahu anhumakulna Allah Rasuluhu a'lam kami berkata Allah dan rasulnya yang lebih tahu kata rasulullah ya alaihi salatu wassalam bainahuma masiratu khamsi ni'ati sanatin jarak antara keduanya lima ratus tahun perjalanan lima ratus tahun perjalanan Wabainakul disamain ilasamain dan jarak antara satu langit kepada langit yang berikutnya masih rotu hamsi miatisanatin juga jarak 500 tahun perjalanan wakisa wakisa fukul disamain dan ketebalan setiap langit masih rotu hamsi miatisanatin juga 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Subhanallah. فَحَتَنِيَ الْكَلِمَتَانِي Maka dua kalimat ini, bila seorang insan mengucapkan keduanya dengan penuh kejujuran, niat yang ikhlas, ia akan memenuhi antara langit dan bumi dengan begitu luasnya jarak yang ada di antara keduanya. Dalam keadaan begitu luasnya jarak antara keduanya. Li'idhami hataini al-kali-mataini. Karena keagungan dua kalimat ini. Karena agungnya dua kalimat tersebut la li lafdihima bukan karena lafaz keduanya walakin akan tetapi lima anna wal amal bihima tetapi karena maknanya dan amalan terhadap keduanya Faleesal maksudu attala fud bil lisanifakat maka bukan yang dimaksud dengan sekedar melafatkan dengan lisan mengucapkan dengan lisan bala budaan ya malah lebih bahkan ia harus mengamalkan keduanya di sini ashshaykh hafidhu Allah Taala sering mengingatkan barakah Allahumma bahwa Tidak hanya sekedar sebatas kita mencukupkan diri dengan apa yang terucap pada lisan. Sama juga tadi dengan ucapan Alhamdulillah. Tetapi pula diharapkan dari itu adalah amalan. Sebagaimana pula yang akan disebutkan dalam penggalan hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Wal Qur'an hujjah untukmu, al Qur'an akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu. Awalika atau malah menjadi bumerang, malah petaka bagimu. Karena kembali barakallahu Allah bukan sekedar sebatas keilmuan semata. Seorang mengerti tentang ilmu Al-Quran, pandai membaca, menghafalkannya, tahu hadis, banyak hafalannya, masya Allah. Tetapi kosong dari amalan justru itulah yang akan menjadi bumerang dan malah petaka baginya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW mengatakan, "Wasallatu nurun, salat adalah cahaya. Salat yang wajib dan salat yang sunnah adalah cahaya, cahaya pada wajahnya." Fatejudu al-mubayyin al-salati atas wajahum al-zulma wal, wal akan mendapati menjumpai terhadap orang-orang yang mereka menyanyikan salat pada wajah mereka ada kegelapan ada kesuraman wal-aiyadu billah. Watajudu al-muhafizin al-salawat di lahir pada wujud him abdiyah dan nur dan beshasha dan engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga solatnya bersungguh-sungguh bertahajud di malam hari pada wajah mereka ada cahaya berseri-seri Ini sesuatu yang jelas bilang kau memperhatikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk Amba-amba Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunaikan Wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini Amin ya rabbal alamin Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengannya Matafi bihada wajazakumullahu khairan Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik